Es faxi més curta la nul·litat del temps. Envi l'abanç, el després, el mai, el sempre impronunciat. Llavi sobre un millímetre de buit.